Velkommen til God Nyhetspodcast. Stefan Borghorsen? Vi på. Hal i dra. Her er vi igjen. Den tykker piraten hans venn. Ja! ja var <laughs> Den var dum. Den var ikke dum. Jeg får ut min tid. He... Oi, takk snus allerede. Det er ok. Mm -hmm. Så da blir det ikke noe at jeg trenger snus nå. Vær så god. Takk. Ja, fin. Ja, i dag har jeg skrevet et lite sånn sendeskjemaplanark. Godt er det. Godt er det, for det har du. Nei. Nej. Men vi leker radio her oppe i, i solskinnet. Å, så så godt hverdag. Ja, takk for det. Åh. Det dagens værmeling. Ja, så god. Det var grejt i dag. Jeg har litt innriks. Veldig lokal innrikssak uh, uh. Faktisk en som Jeg tror aldri har vært på nyhetene I noe som helst. Vi er nok det eneste som, som tar opp denne saken Jeg er spent Og så skal vi ha tema-aften det, det skal vi Og tema for denne episoden Det er mm. lenge siden vi har ja. tema-episoder, er det det? Det vil jeg tro det er, ja, ja. Etter det kan vi skrive ja. ja, jeg er enig Og tema er uh, ting vi ikke anbefaler ja. Og jeg skriver anbefaler Men sier anbefaler Am. Ja, jeg, jeg sier det sånn. Anbefaler, anbefaler. An, ja, jeg har aldri, aldri tenkt over det. Jeg, jeg vil jo si at det å ikke anbefale noe er jo parallelt med det å angre på noe. Nei. Nei, ok. Det vil ikke du si. Uh, nei, ok. Da trekker jeg tilbake det. Ja, for uh, det, det er det motsatte av anbefale, tenker jeg, er jo... Ja, men... Samtidig hvis dere... Ja, sånn sett hvis dere... Eh, anbefaler du hvis det, hvis det, at, og, og, nei, at folk det, skal vokse rumpørnene sine? Anbefaler du det? <laughs> så, så er det ikke der man sagt at det jeg har gjort det. Nei, jeg skjønner du vil ha. Mm. Men jeg er jo um, litt mer selvsentrert enn folk flest. Så jeg du, velger jo Du er den viktigste, spille, viktigste personen i ditt liv, det er klart. Jeg den viktigste personen i mangens liv. Ja. Det vil jeg si. Ja, <laughs> lydmøkhet. Det, det vil du si. Ja. Jeg føler ikke Ja, men jag hör då är gå ut ifrån egna erfaringar då. För jag skal ska ge en anbefallning eller fra... Ja, för all del, for all del unga ja. premiaktar. Ja. Det är det är sånn man på något sätt kan stå bak det du det du säger det är jo jag är väldigt glad i att kunna göra. Ja. Jag är slam. Slamborre i Borggemnte. Ja. På baserat på min egen erfaring. Ja. Ja. Altså, dette er da historien om ditt liv, er det det du vil kalle episoden? Ja, i, i svært kort å trekke. Det var, det var der jeg ble litt umiddelbart når du foreslo eh, per tekstmelding. Vi Nei, ha, per messengermelding. Per, per messengermelding. Eh, som det har vist sig det har jo blitt oss uh, gjort, vi har blitt gjort oppmerksom på at det å bruke Messenger sin uh, mobilapplikation. Ja! Ja, hva er det som skjer? De kan... Hvis du skriver, jeg skal drepe alle jøder, og de er noen pengegriske langnes av svin. Ja, og det ville vi ikke sagt. Det ville vi aldri sagt. Men hvis, hvis vi skulle skrive det, så kan Facebook gå in inn og så slette meldingen din, inn, som du har sendt til en venn. Jeg synes det høres veldig rart ut. Ja. Jeg vet ikke om jeg tror på det. Nei, det er det en myte av dette her? Ja, jeg vil si det en myte, eller en vanlig Kan det være en, sånn, en en liten røver? Det vil jeg tro det er, for jeg vil type at... Altså bare grunnen for dette her er jo at Jeg hadde en ting vi hadde diskutert per melding mm. Som jeg ikke husker helt Som jeg skulle gå in og se om vi hadde Jeg skulle finne en text. Det var du skulle finne en text, som du hadde sendt til meg ja Og så var den borte Og så var den borte Og jeg er sikker på at jeg sendte den der For du har jo sagt ja. til meg at du har sett den Ja og det, ja, hvis begge to hadde drømt samme ting Så, så er det vel Ja vi sover i samme sted Vi sover fu i fang <laughs> <Ja>. Fu <Fuhu>. fu <Fuhu. laughs> Kung fu ja. Ja, Eller fang i fang eventuelt. Men, men ja, eh, meldingen var borte fra, fra Messenger, og vi tror vi har sendt opp ja. på Messenger, altså noe slagkraftig påstand er det ikke. Nei. Litt vagt. Men i hvert fall så mener vi at vi sendte melding til, jeg sendte melding til deg, og nå kunne jeg ikke finne meldingen, og så blir vi gjort og merkelig på Facebook, som eier den applikasjonen, kan ja. gå inn og fjerne. Men du vil få en varsel om gitt, at... Uh... Gitt at vi har sendt Messenger. Ja. For det var med litt tvil om det var per e-post, SMS, Messenger... Eller om du... Kan du, kan du huske det brev? Kan du huske... Skal vi bare være sånn... Altså flaskepost, telegram, ja. alt dette her? Du som bor uh, lenger sør for meg i Otra, hadde jo fått kjempeproblem hvis du skulle sendt meg en flaskepost. Jeg måtte jo ha hatt sånn motor på den. En bittelitt sånn, sånn, sånn, sånn. motor. Men det kan vi gjøre det. Kan holde, det kan vi gjøre det. Uh, tenkte jeg skulle nevne noe som har gått opp for mig nå nylig. Som innrikssak. Ja. Jeg har jo... Inne i hodet mitt En tanke om at Når du Er ferdig å dusje Dette er jo, dette er jo I Riks. I alle land Så er dette en innrikssak Hvis at de har innlagt vann da Ja Med dusj Med dusj Og etter at du er ferdig dusje Og har tørka deg med et håndkle mm. Så har du tørket Den reine kroppen din yes. Med et reint håndkle Her har jeg mening Her har du en mening ja. Yes ja. Men fullfør du Ja Og jeg har jo tenkt Når håndkle er tørt igjen ja. Så er jo Alt som har vært borte i hverandre Er jo reine ting Yes men da likevel så går det en stund Og så kan du ikke bruke det å hunkle mer For da har du etter hvert som du bruker Rein ting mot rein ting mot rein ting, Så blir det møkket Og det synes jeg har vært rart Og det har faktisk tatt Noen og 20 år Med tenking av og til På det, på den, på det temaet der sånn For det har gått opp for meg hvorfor det faktisk er sånn Nå må jeg høre, kanskje livet vil snuse opp ned Det som skjer er at når du tørker dig, så drar du av dig en del døde hudceller og øh, sånn, sånn smuss du ikke, ikke lot seg renne av, da. men sånn du måtte skrape av med håndklær. Men jeg, jeg dusker jo med plumber. Så jeg tror jeg ser de tingene. Ja, ja. det er klart. Hvis du bruker en fil som... En tillegg til plumber, ja. <laughs> som en sånn der skrape, da. Når jeg er ferdig i dusket, så har jeg gått ned ti kilo. Ja, det, det er klart. Da, da, er du, da er du ganske øm. Kan ikke være i sola de neste 14.00 da. Nei. Derfor det er i hvert fall, fall min teori da ja. Hvor interessant det er, det vet jeg ikke Men det er i hvert fall innriks i, Jeg vil tro det er et høyaktuelt tema Ja, i hvert fall ja, nå Nå høy. som det er blitt veldig inn og dusje ja. Så er det i hvert fall viktig at vi tenker på at Et håndkle blir møkkete selv om du er rein Når du tørker deg med det Men, mener du at uh, Helt konsekvent så skal du Legge fra deg håndkle i skitten til skurven? Ikke etter, etter hverdus et Jeg Eller det heller ikke ligge det kommer på att de du lår ligga på golvet. Nej, nej, nej, jag hänger upp. Du hänger då uppe. Ja? ja, ja, på en sån här dörr. i huset ditt. Ja. ja. I huset. Nej, är det också en men så här sån här dörr. Är en dörr i duschen? Hvor leder den? Den leder in eller ut av duschen, avhängt av hur du skal den förut ska in eller ut Ja. Ja, så dusch med dør Du ska med dörr. Det har jag ej. Nej, nej, min nuna har ju sån och heter det för nå? Kabinett? Nu, no, ja, är det inte två dörrar i så fall med en, inte några lys? Var är du kommer på hva slags har til med dusj i badekaret sitt Med forheng Det er mye rart Det er, det er, det er litt sånn Åh, jeg husker jeg leide En bolig For uh, Hvor en nåværende venn mig meg Også en lytter av oss Hei lytter Hei lytter Bu Perda Der uh, Jeg tror ikke jeg, jeg, jeg trenger å si navnet sitt Han kjenner seg igjen Det er ikke mange Erheboudos uh, Som Eller, ja Hei Kristian uh, Kan du sette han, ikke annet som kommer i mål Han Du han, han med Barkok med dusk. Han med badekar, med dusk. Jeg tror ikke, Med dusk. <laughs> du sier jeg dusk på, to ganger. Jeg, jeg, jeg har sølt på deg gulvet der mange ganger. Det beklager jeg, Christian. Sølt hva da? Sølt det ene og det andre, skal jeg si det. På badegulvet? Det beklager jeg, på uh, hele husansett, faktisk. Det beklager jeg, Christian. Sånn er det. Sånn er det. Bra Bra. Ja, men ja. Det, var, det var din i -ryks. Det var det var irix men att honklede praktiskt bli möckete. Ett värt. Ett värt. Ja, men men Så var det konkurrensen det alltså. Men inte en gången emellan Ja, när det er möckete, tänker jag. På jag köpte så mange, en pH-testor så. Du du visste väl extra sån frede så kanske det sån kläserulle med sån sån ja, väldigt mycket. En sån sånn rulle ut alt det där all flasset. Ja, då kunde vi sköt tvasken. Men han pH en pH-test då skulle gärna likt ha att ha nu för där är jag har solig sola hela dagen. Jag känner jag känner jag kommer bli jävligt solbränd i nacken. Är väl det. Då måste vi testa pH på den ganska chat. Nej, men sam eller, med det då. Så vi har satt oss upp i vårt studio som er i andra taket. Det är air conditionare, air condition hope. Där är väldigt varmt uppe. Du har väl där är en värmepump du har. Ja, men som är ju fungerar som air condition. Ja. Mer condition funktion. Ja, på air -condition. Ja. Det er, for det er forskjell på å ha varmepumpe og ha e-kondisjon. Det e som jeg vil frem til i forhold til pH-måling er at... Du har begynt få en sånn litt sur utflod, er det det? Mine testikler er per nå rett rundt anklen mine. Og jeg hadde likt å teste pH-en min i skrittet. Ja, men det kan vi fortalte. Det hadde vært gøy. Vi har jo... Jeg tror det er jævla mye bakterier der nå. Ikke bakterier, men... Jeg... men det jeg, jeg... Smuss, moss. Smuss? Ja, og diverse... Ja, men så du sitter med en lang smøkkete pung, da. Poenget svett på pungen, ja. <laughs> Etter litt. Så enkelt kan det sies. Takk. Ja, men det er bra. Jeg så... syns jo det er viktig å få ut, så at folk kan kjenne sig igjen. Ja, det, det tror jeg også er. Jeg veldig. bruker som pudder, så sånn at det ikke skal bli... Et talcum. Et Ja, ja. På pungen? Oi, omfor all, selv om som slår av... Du er jo altså helt proff. Snapp ifra Bjarte Bjellers. Hej Bjarte. Ja. Jeg synes ikke det... Sysske ta... det å være med? Bjørte, det trengger att vara ja. med. Nej. Bjartte. Det där var ju uppe. Jag la ordundande och sen den. Ja. Hade du någon någon ting som sånn som jag hade noterat med men Ja, jag hade väl sa väl setningen sist att uh, du tog med på sängen Og hade inte du hade inte tagit med därför. Eh, det uh, blev ju inte på sängen sist i förhåll till oss när det blev på sängen då för jag hade ju glömt veck vår avtal då det beklagar jag Steffen. Jag är ju det väldigt väldigt skillen. Väldigt. Nej, jag prioriterar det ofta. Jag prioriterar det oftare nu på samma. Ja, men ja. detta her er ju inte mig eller dig. Det är ju oss detta ja här. Ja. Det är det. Men man ja, men hobbyn med om dig och mig. Jag ting. Uh, du mm. bad i gårds om tre styck uh, case. Tre styck ting. Ja, som er faroder. Ja, för jag ja, för ha en sån lyne episod i ja. då. Tänkte ja. vi kunde klart oss på, på under 180 minuter. Det kan jag bekräfta att det inte är jämta jag. Nej. För jag hjälper bara ihop det blir det är en samling av ting jag kom på och ting som, som var runt mig. <laughs> <laughs> ting du kan få valla. ser ser sig runt i rummet. Ja, ikke rundt i kö runt i rummet runt på på verandorna där som jag sa. Ja. Um, det första som jag känt detta är att lukka yarn och tänkte här och Det är per nu kan eller vill vill fraråde. er rätt oss lätt. Jag du anbefaler ikke å gjøre betennelse? Nei for det skulle jeg jo ikke si noe om egentlig Men jeg kommer på det nå ja. Du har jo akkurat ristet av deg Kanskje en, en relativt alvorlig sykdom Har ikke det? Det har jeg faktisk Du var vel oppe i tre siffra Antall grader i, Nei, i ferie Nei, jeg var nok oppe i 90 Ni, I, feber. Ja, okay. I ferie, kje. Feber, men det er ordet ja. jeg egentlig skal bruke ja. 90 i februar 90 i februar ja. no, Cirka C Cirka 90 i februar Ja men det løste du ved hjelp av litt sånn heksebrygg og en... Jo, jeg kan ikke fortelle offisielt henne jeg har fått tag i det heksebrygget. En tidligere episode kan man kanskje avsløre det på en sett og vis. Ja, men, hør, hør på den, du. Ja, hør på den, du. Nå må ja. du høre gjennom alle 99 timer med dette her, hva det er. Snik-reklame, Ja, for ja. du som allerede hører på. Det er jo kjempelurt. Ja. Men, men, <laughs> hvis, du, hvis du hører på dette her, så synes jeg dette var ganske kjedelig. Ja, så... hvis du syns det hvis du syns er interessant han är på tag i hexsburg mitt så ja. kan du jeg, hun... Men det kurerar då han är feber. Det, det. det. det kurerar gruff och välser det. Ja. du blir ju friskare. Vi vi pratade ju samma. Det som var saken här var att ja. vakna upp på natten. Skys som fan, trodde jag hade spänt av Madyna och låt på i helvete. Det är ju snart juni Og där er kuldrag mm. då og, og det. på Madyna. Och frös förmedeles och och låg febrilsk och kollade det att jag hade feber. Lade därför brills runt dynami och tänkt att henne läckte in kall luften här. Og jeg frøs, og jeg frøs, og jeg, frøs, og jeg frøs. på natta Det var da natt til tirsdag, kan du si det med? Jeg er ikke så nøye? Nei I alle fall Så Ja, jeg må bare tenke litt så da ja. I alle fall så Når jeg våkner opp Så uh, Nei, når jeg våkner opp Så når, når jeg Du ligger i senga, du er kald Litt etter hvor lufta Ja, og han lufta kom inn henne Ja og, og så koblet jeg ikke at jeg hadde feber Så jeg, jeg, jeg, jeg kjente på kroppen min, Var ikke kald Men jeg frøs Som fan. Ja jeg tenkte at jeg må ha en dusk ja. Jeg stod opp klokka på natta Tok en lang varm dusk i kolamien og, og svettet som en gris <laughs> Da begynte det å dermed litt for meg at, Ok, jeg har 90 i feber ja. det, er litt, det er din måte å måle et tempel Ja, og, og sovna igjen Etter hvert, sånn cirka en halv time Før ringe Og det er jo lykken på jord Fikk skip av jentene i gårde på jobb Fullt av feber Kanskje opp i 92, tenker jeg Ja, det var såpass da Ja og full av denne vonde, vonde influenserverken Ja, jobben, altså det er en det egen smerte Åh, oh, så vondt det ja. Kom meg inn fra jobb Hadde tre kjottet av mitt Mirakelbrygg som Hadde du det med en gang, eller begynte du med det vi For vi var i telefonsamtalet Ja, og da tok jeg den første det, Da tok du den første, ja, ja for det var det jo. jeg skulle til å si ja. Var det Samtalen med mig? Som, som gjorde, gjorde det. deg bedre Eller var det den her Den her innsmuglet serbiske spritten Du hadde fått til deg kom den Ja, men, men Nei, så jeg tok første da Og begynte umiddelbart å svette Ja Med en gang Jeg svette jo litt Så, så men, <laughs> men Akkurat å gå rundt i stoapparatet med deg skal, skal jeg klare å holde meg uten å svette Men Jeg hadde en til de senere Og en til en av de senere Våkne opp der etterpå Og dette er en påbegynningsinfluensa Alle menn derude vet hvordan dette er Du ligger Du er 90 i februar, 92 som sagt du har influenserverket over kroppen, da vet du at neste 14 ane blir tunge. Mm. Jeg hadde tre kjotter fordelt på noen timer, våkna opp der enn etterpå, altså da, da er vi nå på onsdag, mm. onsdag morgen, spreg som en fisk. Ja. Hæ? Som en makrell. Nei, torsk. <laughs> en torsk. Jeg skjønner torsk. Verdens kjedeligste fisk å få Jo, det er det for så vidt. Og den smaker jo ikke så særlig spennende, eller? Nei, uden sammenlignende for øvrig forhold til meg. Mm. Men, ja, eh, mirakelbrygg eh, fra, ja, nå sa det, det er jo forslavisk brennvin. Eh, det er ikke så lett å få tak i, for det landet finns jo ikke lenger. Nei. Så det er jo eh, lykke med den. Så du må en spesiell plass, ja. ja. Men, men ja, eh, funker som ja. kula. Så det er jo, av og til så kan det lønnes, jeg er jo medisinmann. Ja, jo man mange kan. kaller det jo det i noen kreise. Ja. Men, uansett så frarådet øreverk. Ja. Men, samtidig, så er jeg ikke helt sikker på om det er øreverk. For det at jeg har hatt akkurat samme vunten før. Det viste seg at jeg hadde fått en kvise i øret. Har du fått det nå? Det er det jeg ikke vet. Det er litt vanskelig å se. Hvilket dør er det? Det. Ja, jeg skal se. Jeg blir stressa. Jeg har sett for før. Kom igjen til. Au! Du ha noe pirk med. Nei, nei, nei. Det, det, det, nei, men du dropper dette. Jeg, jeg tror jeg har en når der fortelle. Beffen Borgårdsen, ikke pirk med meg nålig i øret. Hva er det vi brukte for å... Hvor er det noen penn heller da, for faen? Men da hadde vi ikke en sånn nål som Nej brukte til, altså... Der! Nei, nei, jeg, du, det, det gjenger med på. En ekte. Gå vekk! Jeg bruker ikke spise Du skal ikke... Det er drit ved deg. Du skal... Jeg en plass, og du skal ikke pirke deg selv i med noe mindre enn en albue. Eller tommel, eller uten annet. Tommel? Ja. Kom igjen, jeg skal Du skal fan ikke in med en i mitt øre. Glem det Åh, du er altså en jo, Det er et gammelt Vendøls ordtag som sier det at det er ikke farlig Før du ble fra i randet Og nu kunne jeg blød fra i randet Det er det verste du har foreslått i mitt liv Ditt da, tror jeg Jeg synes det var Skuffende og lite sånn. Jeg skulle bare kjenne bort det? Mer selv, ja, Men det er den du er ja. ja, det er jo mig Ja men du så, kunne ikke se noe? Nei, jeg, jeg, skulle, jeg synes jeg så noe sånn ut, men jeg skulle bare... Du skulle du stikke hål på, liksom? Nei, jeg skulle men jeg kom jo ikke til med disse her... Selv om jeg er ganske mm, kvinnelige hender, da. Det <laughs> er jo ikke noen klubbe-never, du vet, nei. <laughs> men det er ganske trang hølet i hudet ditt <laughs> Ja, ja. Så det, det, jeg skulle vært ganske mye yngre før jeg hadde på en måte fått kilt <laughs> nå inn i ørehølet ditt. Og da fant jeg fram det nå, da. Hadde tenkt å bruke... Jag ska se hit sidnummer vilken sida när det jag tror jag har tänkt att bruka den biten som du putte tråden inn i. Men det hjälper ju mig ingenting. Like Nej, kjem... det gick inte spiss. Nej men han är spiss. Nej, det smår du hade miste den gloppen och så den försvunnit i något mitt. Aldrig funna igen. Ja, det är jo... Ja, men då blir det du med på det. Då får vi aldrig veta vad som er, om det är kvis höra ut. Jag tror vi ser det kvis höra. Jag hoppar det. Ja. Jag i så fall begge delar. Mm. Det, var, det var men min. det er jo ikke det um, er det eh uh, du har hva for at jeg ikke husker smatten? Nei. Oh, nei. Ting vi ikke anbefaler. Ja ja. Og du da anbefaler ikke å få iq Der ja. var det sagt. Yes. Så, sånn, ja, ja. da er vi på på nett. Ja. Jeg får uh, ja, okay. mm -hmm. vi, jeg men er vi gärna skulle Du okej, med det. Det gjør det. det min ting på listen? Mina damer och herrar, mm -hmm. låt mig introducera Steffen Borgersen. Varsågod. Først og fremst så vil jeg unns Sende unnskyldning til uh, Arne Haugen Oi Fordi at uh, en gang uh, for en tid tilbake Så flyttet jeg inn i ny leilighet Eller for mig da, flyttet jeg inn i en leilighet Som, jeg, som kjøpt ny fra meg ja. så, Arne er så lytter Arne er vår lytter ja. en, ja. <laughs> en gang uh, Etter at Arne og jeg hadde vært på trening ja. Så Så uh, snakket vi om vad som fulgte med i den overtakelsen av den leiligheten da jeg hadde kjøpt den. Ja. Og så sa jeg at det var en sånn, en relativt ny eh, opphaskmaskin som fulgte med ja. i kjøkkenet i leiligheten. Og så sier han, Arne, at um, er det en sånn, en ny opphaskmaskin som er en sånn miljødrit opphaskmaskin som gjør at det ikke blir tørt når du er ferdig med å skåp? Ja den här är ganska bra den här också, altså. den uh... det er min? För för att det, det jag tog fel. Det er en sån miljödritt och uppvaskmaskin. Jag bara varcke ja. klar över det då för det på så är det torrt, men 9 av 10 gånger så er det, det klist det som er inne i den här jävla uppvaskmaskinen. Kan du vrida <laughs> Det er så vått. Ja. Och det det det han bifaller inte. Det han bifaller inte det han visste du att han existerade igen? Nej det han hade det varit igen det, han hade en rant gående, Men så spänner jag ben på hele grejen för att han sa, "Åh, det är så ny hoppmaskin, ni törker ju inte tingar Nej, men den här är ju. Och det ut Hansen sinne Men jeg jag hiv mig på ordentligt." Ja. "Självklart det den nya dritthoppmaskinen. Du får köpa gammal hoppmaskin." Ja, det för att det detta visst trodde jag det var sånt. Nej, det är inte sånt. Fordi at oppvastmaskiner som er... For de gamle var det hårfønner i? Eller tallerkenfønner, du vil. <laughs> ja, det var varming i det. Helvete, ja, drit Gud. altså. Det, vet du hva dette fører til? Nei. Det fører til at etter, la oss si fire vaske. Mm. Så ser knivarna och gafflarna ni ord som något ja, sånn <laughs> Kong ja. som har funnit upp från vikingatiden och Ja. Detta här är något de var fiska fra båten av Titanic under der ikring sant? Jag mot knivarna min som farma ut som de hade de hade lagt undan i jorden så jag ser jag får mig. Kungsvärde, ikring var jag på tänkt igång. Nej, nej, var jag igång på tänkt. Nej, det var inget som heter svärd den gången kniv och gafflar sån som de var och stamma Helvetes gammalt grejer det så jag jeg hadde faen nabo latt naboen min på men jeg, jeg, var en jeg, var jo, jeg var jo redd for å bli skjukt. Jeg, jeg setter faen, jeg gror ting fordi jeg kniven yeah. var gaflet min. Så jeg tok jo faenskap og hev hele driten, og ut på Ikea med meg, og kjøpte et jævla lass. Men jeg, det var ikke, ikke svin dyrtrekk nok, men det var jo 40 kroner etter et vindu, eller, eller noe sånt. Men poenget var at jeg måtte kjøre ut på Ikea. Jeg liker ikke å kjøre på Ikea. Hvis jeg kan slippe ut på Ikea, så slipper jeg det. Da, da gjør jeg alt for å slippe det. Jeg måtte ut, jeg måtte ha med en ny kniven fordi at jeg hadde jo kastet alle gamle ja. Så kjøper jeg splitter jævla nye kniver og gafler Selvfølgelig, for du er jo på en butikk hvor du selv ikke har brukt Nei, takk lov ja. Jeg er egentlig på sjalam eller, eller noe sånt For å kjøpe kniver og gafler Men så kommer jeg hjem og så, og så nå ser de far med, med Lidane Så er det ja. bare tørka de Ja Hvordan har jeg spart deg 40 kroner? Hvordan brukt deg på, tenk? Ja, så dette her må jo Det der miljøvaset det här då har det gått oppå. for langt och sån gick jag kan. Det är bankkraft vi bruker mest här i landet. Ja. Drit köper kull från tyskland i fan. Du. Vi har fossöfall, Alta kraftverk och allt de aktioner och yes. föredeströmmarna, allt bullrar. Det är ju det er jo turbiner och turbiner, turbiner Det är inte en för baskade kullgrill som står och ger oss ström. Nej. Kära vänner alltså. Köp gamla. Vad ska Kjøp gamle oppåsmaskiner ja. som tørker Tallerken skal være så varm At det er liksom ikke, ikke... Nei, for den må være i fred ja. Det blir den varm og god Og så blir det tørt Dette det, det, det opplyste hele Du ble livmedelsen ut på hod alligevel Ja, det gjorde det Ja, gud, min hatt Og jeg har jo gått og følt Altså, det er helt ærlig Jeg har tenkt på den samtalen Som Arne og jeg hadde i dusjen ja. Den dagen Da vi snakket ja. om... At det ja, jag hade varit och tränat på samtalen. Ja. Samtalen fanns det i väv var du då? det var ju två set, nej ett, jo två set med med såna Ja, det det går. Jag hade jag höjer mitt syn på när jag höjer mitt ja. syn på det och det blev lite tatt, tatt på oss ja. ja. ändå men jag har gott och väl att jag tycker du är värd synd du sier, altså. ja. jeg i alla fall. Ja. stod ju i jag stod ju vänta på dig så blir färdig med Lucia åt det. Det det två gånger när var man tränte på lycka på morgonen. Men ja, gott att få det. Tack för info Arne, tack för info Steffen. Ja. Så nå, nå skal vi si det sånn. Bra. Bra. Da fikk vi den. Så godt å få, det er veldig forløsende å så få sånne ting ja. ut av verden. Ja, men det, jeg kjenner det. Det knager det der og der. Ja. Jeg vil gjerne ha en liten shout-out til meg selv for i episode, der jeg bare vil sende en påminnelse om ikke å skjekke opp damen med å gi devise kort sitt. Ja. For det må jeg, det er en veldig, veldig viktig ting for mig å fra rådet. Ja, du. Igjen, så blander du på en måte tematikk. Altså, ting vi ikke... Anbefaler Ja, jeg anbefaler ikke å sjekke opp dame Med å gi de viserkortet For du... det kan sette deg inn i situasjonen Der det blir siddens Og uh, i taxin Heime Og kortet ditt Eller kort Kortmaskinen Sier ikke godkjent Ja Jeg anbefaler ikke Nei Det er noe som du så anbefaler Er det Ja, det, det er det, Men det er rart det der Det er sånn magisk ord Jeg anbefaler ja. ikke det ordet Jeg kan Eller jeg vil heller ikke anbefale Å og bade Nei Og der tror jeg du kan stille deg bak jeg, jeg, jeg, jeg er ikke på du er noe når, når du Nå begynner det å ligne noe Ja, men jeg vil gjerne legge til Prosessen anbefaler jeg ikke Jeg vil gjerne legge det at jeg anbefaler heller Ikke å pusse opp bade Uden å spørre firma om pris først <laughs> Ja, men det gjør da man jo Men man får jo så mange priser underveis <laughs> En er jo alltid større enn den neste er... Nei, jeg fikk det svar att Ja, de skulle, de skulle se på det De skulle se på det, ja, ja. Det gjorde det, når det var ferdige også Ja de det, det var det som fick mig att vara den angrefristen fristen er lite tungvind och det har ett et specifikt ja. sånn med, um, okay. med ja till dig du som är ganska god på sånt med badkar och sånting. Ehm okej jag känner som bad mö. Jag känner en person som bad som har att uh, badkar blev lagt. Ja, bad är stycke välgare. Ja. Rätt att rätt. Det jag lurer på då är ju visst att du har köpt et nytt bad. Ja. Och så följer det med några möbler och några grejer av de möblerna. Ja. Og så går en, en uke og snikker, faen det badekaret Jeg ville egentlig hatt litt annet oh, ja. Men det badekaret du valt valgt Det koster jo 12.000 kroner, ikke sant? Ja. Og det er jo sånn Hva annet i livet er det du kjøper til 12.000 kroner Som ikke du er forbanna sikker på At jeg er akkurat sånn det skal være <laughs> Nei, det... Dette er jo sånn, ja du krysser det her, krysser det, her. det er min ja. egen Idioti selvfølgelig som har satt mig I den denne her, men men Da har min samvittighet satt en stopp å få gå tilbake igjen, sagt at jeg vil ikke ha det i veldig jeg lurer litt på det om eh, om jeg driter i din som vet vet en sak her for jeg vil egentlig ha det finere enn sånn som der da. Jo jo, men uh, ja, ja. så uh, hva sier du, kan jeg har det et, er det åpen kjøp på et uh, badekar? Altså kjøpsloven paragraf 1 uh, til etland. Ja, presist, først til sist. Heio, dette, jeg, jeg studerte jo uh, på, på livets skole. Bønne sa vi der på grunnskole. Så algo så hvis studerte. Ja, det er det sagos er Ja da. ja, grunnkurs og jeg, jeg, jeg studerte. Ja og hadde rettslære, men vi hadde rettslære siste time på tirsdagen, og det er en grusom treust time. Jeg og... hører mye snakk om denne her tirsdagen. Det er liksom ikke noen bra dag, denne tirsdagen. Nei, det er det ikke. Jeg har ikke kjent meg enda, jeg synes tirsdagen det, jeg synes er bedre. Tirsdagen er grusom. Mandagen har liksom, jeg har brukt hele søndagen på syk mob til mandagen, til mandagen er så jævlig. Bang, så kommer mandagen, og så, oh, ja. og så kommer du gjennom den, og så er det sånn, nå er det neste, nå er min et takknærmere helg, tenker du. Ja. Så er du, så <laughs> så tirsdagen er for meg Et jævla mykka objekt ja, Og siste time På både grunnkurs og VK1 Når jeg studerte På Vennersavidegående Og tirsdagen siste time Grusom Grusommere enn grusom Og Jeg sovna Altid Ja Så rett og slett Akkurat kjøpsloven, kjøpsloven Er litt Er litt vagt Det er mulig du har vært i et rom Hvor det har du diskutert da Det er så ja. Kanskje under bevisstede mine Fanger det opp Det tror jeg ikke Jævla Nei Egentlig Nei, men da, det, da kan jeg få bytte debatt Jeg kan levere det selv Jeg hiver det i russebussen Jeg også tar med meg det Du kan Ikke gå in på uh, www.lovdata.no ja, ja, søk du på der. badekar Er det sånn? Nei, du kjøps loven Ja, det er jo veldig kjedelig da Ja, men det er stendig beskrevet Men du vet, du tror liksom Du skjønner det er Men så er det forskrifter Og det normer Og det rundskriv Og det som du kan bare glemme ja, er... Hvis du tror at det holder med lovdata Så tar du feil, min venn for det er noe som heter lovdata pluss, eller noe der, sånn der abonnement, sånn der VG-drit, ja. som, som du må ha i tillegg. Jeg kan garantere deg det. Ja, og det færre de sikkert i håndverkerne, gratis med på køpet. Ja, de er veldig gode på sånne der juss, disse håndverkerne. Ja, det er det. Jeg har en ting, uh, som sagt, når jeg også funderte på dette her, så sadde jeg jo det. Hva er den neste du ikke anbefaler? Det skal du få høre, min venn. Jeg anbefaler ikke å ligge på en strand i Barcelona. Jeg anbefaler i alle fall ikke Å ligge på en strand Hvis du har glemt å smøre deg med solcreme på bagbeinaen Hold på så, eller på bag På beinaen? <laughs> bag på beinaen, bag på leggene For ja. da jeg var der med min Hun som, som hadde en rolle som min kone hittet, og, og jeg har jo en, en ganske innviklet kropp Å, å smøre in Så vi smørte litt meg, kroppen, Ja, men jeg kan jo ikke knytte skoene mine Selv i gang Jeg får jo stingen arbeidet med så, så jeg smørte litt, og hun smørte litt, de plassene ikke jeg ikke kom til, der smørte hun, og, og begge to, begge parter trodde at den andre parten hadde kontroll på baksiden av min legge. Ja. Ergo så ble ikke det smørt, og jeg har jo en kropp som blir solbrent, bare der det er melt fint vær. Så kan du tenke deg hvordan gjengen med en rødehåret du... østeuropæer som ligger på stranda. Men ligger du på låp... magen, så sånn. du? Hør nå, min venn. Jeg hadde i uansettpunkt ikke løst til gå på denne stranden her i gang Nei. Så måtte det inngå noe kompromiss Jeg hadde ikke løst til å gå på stranden Hun hadde gå på stranden Vi gikk på stranden Jeg tenkte, ok, jeg tar meg i bog Og der lå jeg, hun lå på ryggen, hun lå på magen Hun var nede og badet, hun la seg på ryggen Og opp igjen på magen, hun var badet Hun var pratet med noen på siden I alle timene her så lå jeg på magen og leste i bok ja. Og så til slutt skulle jeg reise meg Så kjente jeg at jævla, Jeg var jo var varm ja. Men jeg var ekstra varm på bakbeinene ja. Och så tänkte jag inte mer på det. Jag går på Spis Nomad på väg upp ifrån T-banan tillbaka till hotellet. Så hörte jag det gick någon bak mig og lo. Jag tänkte eh har ju en kropp som folk lear när de går bak mig, så det <laughs> ja, det är det är det. Nej, men en internationell humoristisk kopp, vill jag säga det här. I det ögonblicket öppnade dörra in till hotellrummet så kände jag fy fan i helvete vad det som skedde med för Så hade väl lit 70. grad forbrenning bag, på bagveina mine. Ja. Og det var så vondt. Heldigvis hadde jeg sånn alivere med meg da. Aldri så... Jeg tror, jeg tror leggene mine var større enn lårene mine. Og jeg har ganske gode sofa-lår, for å si det sånn. Så jeg, jeg vil rett og slett ikke anbefale. Hvis du har en sart kropp mot sol, vil jeg ikke anbefale å ligge i timesvis på stranda i Barcelona. På magen. Men det gir ikke Barcelona. Ja, det var var lite säger extra. Var på Comen Malorca eller ja. Majorca. Majorca är bättre. Där kan du gå livet. det är like. ja, Den Barça den är lite sån säger. Där du med dig Messi då? Var det den den fängsl i 92 månader, det var ju så länge, 19 månader. Ja, då sånt väldigt ja. ja. men betinga och obetingad där er lite. Ja. Men jag häskar han ska inte I alla fall. Men ska han sitta med fotbojdlenke? Det är som... det, er det er liksom. Det det på han. Ja, det. Kan inte dra det ifrån. Men øh, øh, jeg, jeg har forstått det slik At han øh, Det skal vel ikke mer enn i parkeringsportet For han nesten må hinne sone Nå vel Sånn i, i teorien I spansk teori, spansk teori Men Men jeg, jeg vet ikke hvordan Jeg vet rett og slett ikke hvordan det går an ja. Å tjene så mye penger Og alligevel vil lure vekk noe ja. ja Nei, det kan du si Fordi at den har jo masse penger Ja, den har jo mer penger enn oss ja er, Etterskatt etter, ja. Han betaler nok mer skatt Enn vi tjener i løpet av 10 år På en måned, tror jeg Det er, så det er klart, en mann kan jo kunstne noe å tjene penger det, det er greit nok Men at det går an, da At ikke du bare Og det er han, good guy Som på en måte, som går på denne hersmelen Men han her Ja, la han ikke på faren, da det er, jo, det er jo Det er ikke så good guy Nei, Nei. Men han her er plastikkfjes, uh, Cristiano Han er liksom reklamerer för en Og och ah, ja. Hugo spel på mobilen och sånt. Det är problem. Han han betalar skatten sen. Ja. Märkligt ja. system det där. Är faktiskt ju på han. Men ha de där som reser till som inte reser till Kina och spelar fotboll, de blir ju liksom en efter andra riks med den rikaste fotbollsspelaren. De surmar det der, ja. han hulk så. Hur kul land som där Kim han kunde Porto øh. ja. Ja. Han øh, han var ju väldigt god till att spela fotboll. Ja ja. Och så drar han till vem man tror till han uh, heter Lukaku eller vad heter det för någon? Nej, det är en sån fotboll som ska spela i uh, i Manchester Uniteds närrike. Alltså det ja, Lukaku sett. Välkommen sporten. <laughs> ja, ja, jeg måtte bare jag vet inte han har ja. också drott Kina. Stefan nu, har du fler ting du inte vill lämna på? Ja, nettavisen.no. Nej, i all världen. Ja. Nettavisen.no, det er för mycket nu alltså av dette her shopping og du vil ikke tro hva hun fant i kjøleskapskofen sin det, det er litt irriterende ja. det er for mye av det altså ja, jeg er enig ton det litt ned, hva ja. er så grei jeg har punkt, sansen for nettavisen egentlig har du det? ja, egentlig så har jeg hatt det jeg har min vante, min vante gang jeg har ennomvg.no nettavisen.no pvenn.no venstertidene united.no ja. det er min faste det er jo alle det er straumund ja, och matprat, matprat. Ja. ja. Men det är ju inom dagligt. Det är sånn, daglig. lunch. Det var lunch ju, ja. Men, men ja. Så egentligen men, men, men jeg ja. Men altså, det så alltså det här är uh, jag gick ju igenom uh, portföljen deras då för sändning idag inför upptack. Ja. Og og det var en artikel som jag syns, mm, det kunde kanske trycka på. Ja. Och det var en sån en såp som gav kvinnor orgasme. Ja. Och då tänker jag den soppen der den, den må jeg få tag i. <laughs> nei, Det måste jag förtaget. Nej, det tänkte jag inte. Jag tänkte den, den, den det den det, det, det tror jag inte på, rättslett. Att för det är ju ingenting som kan som kan nei. få den gjord. Myten klitoris liksom, tänker jag. det där ja. Så det var en artikel liksom, ja, vuxer den rätt vid där jag ja, måste i rummet. Ja, <laughs> <laughs> i rummet så i alla fall. Faktiskt. Men uh, men det ja, er en, en veldig rar shop der i så fall Ja, som du trykker deg på Nei, du kan meg ikke på det Og bra Ja, du lurer det Du altså. lurer ikke den mannen Nei, nei, nei, nei. For sånn, sånn her er min internettavis uh, Runde mm. jeg, Det er helt vilkårlig virke aviser Jeg går mindre mindre inn på Dagblad også For så vidt Det har jeg kuttet ut av Blitt en... litt sånn rotete der Jeg kan ikke huske hvorfor jeg gjorde det Men jeg har jo kuttet ut Dagblad Men jeg anbefaler, anbefaler Dagblad mer enn nettavisen sett, For ja. den men vi må ikke ha forberedt noen ting vi det er akkurat det vi ikke er nei. Men det jeg gjør når jeg går gjennom nettaviserunde Er det at jeg får nok Opplysninger i de forskjellige avisene Sine overskrifter Til å finne ut det jeg trenger Ja, for å lage show ja, ja, det er akkurat det alt, alt. Så, så nettavisen det blir litt mye Anbefaler ikke det Men mindre dere vil på gå inn En slags samarbeids uh, Da med, kan vi snu litt Da kan vi snu snur Vi blåser den vägen, det blåser. Ja. Vi i så fall då, vi kan være deras vänner. Det och kan være våra. Sånn. kan kan ni välja. Formulera det. Jag vill gärna inte anbefalla. Um, har fått med peppar når jag berättar den historien här för att det är en hel historia du ska få Ja, uh, det är nej fan. Jag har fortällt en historia så det är. Då det vara fint. Men väl nej då den väldigt kortfattat. <laughs> Det tror jag kunna på. Nej. Nej, jag hade en tur till till ja. i fjör. Um, spiste väldigt mycket dramad. Och klart det var grejt. Hejo, jag vaknade upp med ganska mycket dramad, så det är grejt. Så Spist både servelat, ja, ja. flötemyssost, bredmykt. Har du liksom fått det en gång? Frymöla? Först en gång. Frymöla. Hur gamla Har på. Gick det ju riktigt. Är ganska okej alltså. Har på är vart vi lärte nog av en tidigare kollega at du kan du, du kan lagra din egen ha på visst du puttar en mm, sån hermetikbox med vikingmjölk och kokeln lägger ni koken en van länge eh röverhistoria. Det är röverhistoria? Ja, det tror jag det. Jo, oh, ja för du, du vet ikke. Nej, det är en röverdotor där at säger att det är en röverdotor, men, men anyway, så vil jag gärne inte jag vill inte anbefala å spise sushi I Kroatia Kroatisk uh, sushi Tommel, eh. Tommelkast ned Skal vi ikke gi den terningen ja, det, det, det får terningkast 1 Ja, ja Og så skal, skal jeg Ja, 6 her Men, men, men, <laughs> men uh, Det må være kvaliteten på historien For at Jeg gikk Jeg er stor kosende på ferie alene Jeg var veldig, veldig ok Å reise rundt alene Jeg har for så vidt informert Alle om rundt meg At jeg kommer ikke til å reise på tur Sammen med andre igjen at min datter har sagt det Ja Eh från så får du resa på tur på imorg. Ja. Fan sånn det. Ja. Väldigt okej, okay. helt fram till jag skulle in på en väldigt flott hus säsong, anbefallt både här och där. Till med säkert 4 uh, av 5 prickar på Trip Advisor. Det var Trip Advisor 5 av 5. Men okej. Eh lite sån av plats. Kom in där. Det skulle du rätt in med yogabuksor och uh, <laughs> du, med har ett sån med bara en sån en rem över uh, skuldern <laughs> Yes. Trodde jeg trodde det lignet litt på han Nick i Backstreet Boys i sitt tid. Mange vil si det. Nick, det er han, han litt rødhåret og litt lunær, ikke det? det? Ja, nei. Ja, det hadde jo i så fall vært som en prikk over ni. Men, kom in der, og så i, i det samme øyeblikket som jeg sa det, så kjente jeg bare hvordan jeg fikk en, ikke klump i magen, men det var sånn der slagepanna da. Table for one, please. Ja. Og det var litt nedtur. Det var litt nedtur, ja. Ja, ja. Men det er greit å, å komme inn der, og så hadde jeg plukket ut fra menyn skulle ha den sushien, den Fikk sushien. Fikk du en som bor rätt ved dassen, eller? Sånn. <laughs> satt på dassen. Jeg bor det satt på dassen, faktisk, når jeg tenkte meg om. Men, eh, så spørte han kokken, eller han nei, han servitøren, umtryll, om han kunne komme noen anbefalinger. Ja. Og det er jo unge premarker åpen for. <laughs> så, så han kom og anbefalte svært fisk. Apropos anbefalinger, ikke sant? Ja, nei. Subtilt. Ja. ha vært. Han anbefalte svært fisk, og han anbefalte fritert ål Ja, jeg vet jeg det godt for den med sved et, et, et, Ja, takk for begge deler Ål? Ja, ja, ja Ål? Uh, ål, ja <laughs> Ikke som stede Sa du sånn, ja, ja, jeg går ål inn <laughs> Hvorfor er det gøy for meg? Det var veldig gøy synes, ikke, jeg, jeg, jeg, jeg, synes jeg strøk den fra min nei, den var <laughs> veldig gøy den, kan du tenke deg noe mer Jeg har i denne historien her mange, mange ganger Jeg har aldri tenkt på at ja, I will go nei, Det var sikkert fordi han sa Would you like some all? Han sa ikke det ja, Det blir ikke det samme. I would like to go eel in Det er ikke så Men Jeg er sikker på at den mannen var ikke engelskmann heller Så han hadde jo enda færre forutsetning Det er ikke noe kroatisk jeg kan Jeg kan litt Jeg kan gjøre meg forstått Og jeg kan ikke forstå Men eh hon beholder där på, ja, <laughs> på kvatis kan det inte vara så. Jo tummen ner. Uh, men det släpte jag med dig var i Bulgarien för att det är om et hoderistning uh, i, i Bulgarien. Sånn at at ja, så att Ja, för med att nicka så betyder det nej och att på huvudet betyder ja. Så tror det. Ja, så det, det er by bed kommer verken rabobbel. Nej, du leva i din bobble kan så du, du susar och tuslar genom gatorna där i din egen lille hoderistningskultur. Uh, ja, jeg fant fort ut av det Det forklarer meg Ja Ting som jeg opplevde i I, i Så du spør han Skjølg, jeg tenkte I Og han nikker Vet du Så han faen Han her Kellern nikker For han vikker med begge huden Så det, Kjempe, det... Kjempefordel Men det er all Jeg all, du, Ja <laughs> Nei, i alle fall Så, så fikk jeg da All og I tillegg til En home Andre ting jeg hadde bestilt mm. Og for å For å en, en Langdrad Allerede langdrad Historie litt kortere Uh, så var det det som knakk tarmsystemet mitt det var den sushien om det var ålen eller om det var sverdfisken eller om det var laksen eller om det var uh, en av de to forskjellige typer nei, ikke steinbitt men uh, samme faen kan det være tunn fisk som gjorde det jeg hadde innfettet det bil ja, sånn passade för en fettadelsbild. En fettet bild. En fettet bid. Fettet bild. Fettet bild. bild. <laughs> <Det> <laughs> Och den var ikke nok. Litt skyldig. Too vagina. <laughs> Nej, du får Du må ikke si det ordet som gjør at det hele den der understate, altså, Fader altså Vartuna Vartuna Vartuna Makabert uh, Ja, endte det opp med at det var det som knakket systemet mitt. Men ble det veldig uh, Var det lurt da å bruke såpe når du satt på do? <tunna> det har jeg ikke behov for For det har jo akkurat samme som å pisse <tunna> Men det som, det som kan oppleves som litt, litt delvis hysterisk For andre folk som hører historien her Er at når jeg gikk hjem fra, det hotell, nei, fra restauranten til hotellet mitt Så gikk jeg første trikken Begynte å kjenne den der ja, Magen Du får en del sånn uh, seismikk Ja, og, ja og, og de kom jo Det siste var jo på, på rikljørskal her Når jeg <trykken> så på det, det trikken Og det siste stykket når jeg gikk Fra trikken opp mot hotellet Det var en liten bakke så följt jag spelade tv med, Der där hade tid på mig. Ja. Och för det gick närmare när jag var. Jag Sonic någon gång. När uh, eh hade jag bara så vitt var på Sega, det var ikke det inte. Ja ja. Ja, det jag var på Sega. Sonic släidfärd han var för länge under vatten. Då ja, kom det så där. Du tu tu tu Ja, men men och det, det var den lilla hättan. Hela världen borde ju stressa, ikvant. Ja ja. Det var De men jo det var, på og det var, det var på den lilla. Och från nabo när jag hej hej när man Sonic i kanalen, ikvant. Det blir galet. Jag var ju quack quack för att hoppa in i en det var sånn luft ja, jeg, jeg henger ikke så med meg Nå har det kommet noen Åja ah, ja. Men da då har jeg jo det Kom hvis du tar sånn siden Skal du gå over noen på døra og se Ja, det kan jeg godt gjøre Vi må ja. se hvem som har kommet Så spennende Det er min mamma Ja Du er nå gjest Hva låter du på? Nej, vad ska du göra då? Mm. du på? Oh, ja, vill du på oh, att ja. vi ska komma till mig kvar? Och jag när på jobb, men så bara så vill du ge dig goda stroke delar? Nej. Vill du Ja, nej då. Ja. Ja, okay. ja. ja, ja tack. Hej. Ja, yes. Hallå, hallå. Ja. Mammor <laughs> Eh uh, så såg det hade jag en mobiltelefon men det var kanske det som jag hela tiden hade prövat. Det är ju nog den här vi snackade ju om det vi skulle ha hatt en sån här röd lampa. Ja, som um, som indikerar att det faktiskt det er ju en del av fiket. Bara de flesta så har ju jo, vet ju mamma och var jag här uppe. Ja. Jävligt jävligt Jens. <laughs> Hon hör ju på oss också. Ja. Hej hej. Nu farmor. Är det Nina? Ja. Ja, hej Nina. Det ja, ja. Dette er rart, nå har du nettopp vært her Og så er det nå vi sier hei til deg ja. sånn, nå, ment... ja. nå blir jeg jo nødt til å ikke klippe det ut Nu kan du ikke klippe det ut med... Da gjør det Tilbake til, til episoden min uh... Tilbake til din diaré Ja, for det var det du de det gikk fort mm. over uh, Alt gikk egentlig ganske fort Vet du hva er noen spekulum her? Åh, oh, det er et ord jeg har hørt om mm. Spekulum, spekulum, spekulum. spekulum. Uh, Er det en grønnsak? Nei, Nei. Er det et verktøy? Uh, på en på måte og vis. <laughs> ja. Det er jo uh, Jeg har en teori om at Mannlige mannlig gynekologer Har uh, Funnet en måte å jukse På så få damer til å kle seg på Ja Og det bør vel ikke være noe Du synes ikke det en rar teori? Eller er Nei, jeg hadde vært gynekolog, så jeg har gjort... Vet du hva du tar legestudiene? Det var rett før. Du <laughs> ja. ble medisinstudent, var det ikke det? Jeg vurderte jo lenge. Jeg har aldri drukket med vann under før, som Nei. jeg har gjort noe i dag. men du er veldig, veldig, veldig, veldig tørst. Ja. Ja, der har du det. En gynekolog bruker et spekulum til å ja. så på en måte skyve inn, og så klick klik, klik, klik, klik, lukke opp. Der du det, ja. Ja, som en... Ja, jag vet intege där så men en, uh, en stor nästan eller en omensax med pistolhandgrepp föll jag där där nog. Ska få särskilt i handtag på det. Er, det er ja, det är säkert mycket få köpa i eBay där. Ja. Oavsett att. du att du det sånt tredd in i anonsen din? På den tiden hvor du var på måte, på ditt såraste efter en Då ska jag fortälla dig att då hade tungan mig försvunnet. Den hade allt, <laughs> hade bara det hadde åpnet alt det der Jeg hadde ikke hatt ei tann igjen i kjeften Alt hadde bare blitt vakumsugt ja. at i en og samme bevegelse Så åpnet jeg både døra in til hotellrommet mm -hmm. Og døra til dassen Og vrei meg rundt og dro ned i I en og samme bevegelse ja, som, uh... som en ninja Ja det er som en doninja ja. En laget... ninja med brunt belte <laughs> emånga av de ja mer gräntbälte kan man man riktigt som klassaktigt bälte yes eh uh, så sa det bara det sa väl pang med lite drama det sa det var det djågå de i skolan rätt så du anbefaller då ikke all det det är jag vet inte helt jag aldri har aldrig hört om at svart fisk at du blir uh, dålig magan nej jag har aldrig hört om folk som bara smakt på en öl bara. Nej. Huskar det altså, vi, vi när om Bulgarien så da vi dro på Kentucker Fried Chicken i Varna där vi var i Bulgarien for jag säger något. Ja 10 år sedan. Ja, år siden. Altså, vi på på heldepetur, iksant. Ta taxi. Min vän är helt lydd som en bröstaller här. Mhm. Mm vi har aldrig varit aldrig i, aldri i Bulgarien. Nej. Det får jag klart att jag har hamnat i den situationen. Nå tänkte någon på Ungern. Ja. Ja. Hva ser du? Men de har, ingen har fått inntrykk av du har vært i Bulgaria, tror jeg Nei, men, men det, jeg sa det i sted jeg, jeg hadde ikke det problemet når jeg var i Bulgaria Åja, det fikk jeg ikke med meg Jeg tenkte i hvert fall det ja. Så dersom har forstått at jeg har prøvd å Beklag, skrive det på meg Beklag, det er umiddelbart At jeg har skvitt på meg at har vært Nei. i Bulgaria Det har jeg ikke vært ja. Jeg har vært i Ungarn Altså, vi, vi var på Kentucky Fairstreet Ja For det Vi, vi drog på en sånn el-kjøp Vi var på det der Sånn der drikk Og, og ikke sove området, ikke sant? Ah, ja. Tur. Og så var vi der, men så skulle vi på helkjøpere og se om det var billigere for, med TV-er og datamaskiner. I... Det er det ikke. Det er ikke det. Det, det. det forunderer meg hver gang. Forunderlig at det ikke er billigere for radio, billigere for radio. Billigere for radio. i et, et uland. land Jeg helt enig. Jeg var i... i... Sånn, har en blå TV der ja, Det kan du si. Jeg blir, helt, jeg blir forbløffet. Ja, jeg veldig. Jeg trasket rundt i Kroatia og der. Og kunne... Jeg trodde du skulle gjøre et kjempedeal på en USB... Det var jo på den tiden hvor minnepinner faktisk var liksom, det var noe, det. Ja. Åh, oh, hundre megabyte i en <laughs> oh. sånn Knappt, ikke sant? Hei, hå, kjempebra Plaster hele ringene her i introen Ja, ja, plaster det hele ja. Og, Nei da, ikke noe billigere nei. i det hele tatt nei, det var, ble... Med kjøpekraftsjustert så er det jo tikkert tusen ganger dyrere Men det skyldes jo stort sett at elektronik er veldig, veldig billig i Norge faktisk Og det vi, det kan vi anbefale Vi må gjøre avslutning på det hele Bra Synes jeg ja. ja Vi anbefaler å kjøpe elektronikk i Norge Ja men kjøp alt annet i jordlandet Ja Etterslett Jo, det var jo det med diri Du ville vite på det, ja Ja, det var Fordi at vi spiste på KFC etterpå Ja Og det er jo Det er langt fra Kentucky til Bulgaria <laughs> Ja, det er ikke en gang rekke å forderve <laughs> Både to og tre ganger Så vi spiste Vi hadde tre, var tre gutter Ja Vi bestilte nøyaktig det samme Ja Jeg hadde en liten en i, I drosja hjemme Hahaha <laughs> Jag tror att det blir bättre nu, katru faktiskt rätt på det här och nå. Ja. Ja. Nei, men det var en liten sån romling med en med en puff. Ja. Inte no, no, det var bara en prompt liksom. Men det har at varit det att vi har varit dritträngt helt fram till vi trodde vi skulle fisa. Ja. Ja. Men det gick bra for min del. Oh, ja. Ja, for För mig gick det fint. Och så för min vän La kallar han Kris. Kris han det. Han, han slapp också en knäckt. Men han åt han måtte holde faste til den der I, i taxien da Nei, vet du Vi gikk en sånn undergang Og det var der han slapp den knerten Og så måtte han holde nei, han kunne ikke sitte i taxien han, må, han måtte bare sveve Hele taxiturnet hjem Så han måtte i dusjen da vi kom tilbake Men Det beste var Han hadde en uke igjen av ferien Og det det synes nok at uh, min venn uh, Je Grønhaug ja. var litt for lenge. Fordi det ble liggende på terrorommet denne uka. Oh, <laughs> for han, han hadde litt vondere ja. for å takle den cave sin. Men alt i alt vil du anbefale Bulgaria som reitsmål. Ja, ja. Kunne takke ført kikken i varna. Kjempegod kjempe fritert kikken i vingen der også. Ja. ja, men det er bra. Ja. Det det det kan man befaller. Så jag får fått det några botgar i på förhand. Det är ju det som är nyckeln för det det såg jag när när var till Kroato, jag drack ju konstant brenvin när jag. Ja. Hela kom till jag gick och blev dålig vardag. Nej, så hade jag ju hade ett med brenvin Ja, det var det var riktigt Det var riktigt. Det är man. Nej, Kroato. Ja. Och var jag i Zagreb där, så så Zagreb, jag måste säga Ja, bekräfta Zagreb. Det er jo sikkert min dialekt som... Det er vel ikke en måte å snakke på. Jeg, jeg til dem på min kapp. Mm. Ja. Jeg har faktisk sånn og hørt på oss eh, når jeg hører gjennom episoderne i etterkant. Og jeg har opplevd at jeg må ta meg selv i å snakke litt senere noen ganger, for dette er det mange ganger jeg selv ikke skjønner hva jeg sier. Nei. Og da er det galt. Er jeg det tenker vanskelig. på en stakkars fyr fra uh, Trøndelag. Vi har jo folk som hører på i Nederland. Ja. Og det vil jo være veldig vanskelig <laughs> å klare å holde følge. Kjempevanske å skjønne med en dølsk. Ja. Tyskland en eller i USA også, så har vi hatt en... Ja, ja, det folk hører på. Ja. Det er bra, really? det. Hello, hello. Thank you, thank you, thank you. <laughs> My boy. Sånn det er ha det. Fyrfra, ja. Men skal vi, skal vi runde av den her snart, eller? Vi runder på, vi runder av. Ja, det er bra. Ja, er Til sist vil jeg bare ikke anbefale billige sokker fra henne som er hørt. Det blir for dårlig kvalitet, altså. Rett og slett. Ja, jeg kan jo uh, ta meg at... Uh, gifte seg og ikke arrangere børsselskap for trettklassinger, for eksempel som vi gjorde for Norsk, ja Da føler jeg vi er i mål Da, tenker vi Vi ja. sier takk til Morten og Anders Det var det jeg skulle si så Tusen takk til Asbjørn og Sverre ja. for Baudi og Isør ja. Du kan Veldig. så mange navn, du Det er et nye navn hver gang ja. Ja. Jeg kjenner en Asbjørn som har vært utsatt for en rasse, ja Faktisk Ja, ja politirasse Anbefaler ikke politirasse, ja Nei, det... Nei, det er nok ikke noe drivelig Vi sier takk for oss Jemper bra. Hode ha bra. Har jeg god